Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Aquesta nit, quan les dues agulles del rellotge senyalen les 12, s'haurà acabat la campanya electoral. Diumenge seran els 6081 tianenys amb dret a vot qui decidiran el nou alcalde de Tiana. És per això que us explicarem els detalls del dispositiu preparat per a aquestes eleccions. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Aquesta nit, a les 12 en punt, finalitza la campanya electoral d'aquestes eleccions municipals. Diumenge, 6.081, Tianencs estan citats a les urnes dels 5 col·legis electorals on podran emetre el seu vot. Parlarem, doncs, sobre la cita electoral d'aquest diumenge i us donarem els detalls del dispositiu preparat per a aquests comicis. La capdellista del PSC, Ester Pujol, ha tancat les entrevistes en profunditat que ha realitzat Ràdio Tiana per conèixer el perfil dels candidats en aquestes eleccions municipals. La socialista ha explicat les seves principals idees i ha manifestat que es veu com a la primera alcaldessa de Tiana. Sobre la gestió del govern de gent pel progrés de Tiana ha trobat decepcionant el seu model de govern actual i les seves formes de fer política. L'últim acte de la campanya electoral d'Esquerra Republicana els ha portat a presentar el seu programa en matèria de promoció econòmica i dinamització del comerç. L'acte, comandat pel cap de llista Jordi Gost, ha tingut la presència de l'exconseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Oguet. En aquest diumenge no tot les eleccions municipals si és que la dotzena edició del Festival Antica dona el tret de sortida amb un concert de música barroca a càrrec de la formació La Ritirata, que se celebrarà a la Sala Albéniz. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pel partit que enfrontarà la bàsquet tiana amb el Corbera en la fase final del Campionat de Catalunya. Pel que fa al volei, les tianenques voldran donar una bona imatge després d'aconseguir l'ascens sense haver de disputar la fase de promoció. Tiana, primera hora. Notícies. Avui a les 12 de la nit acaba la campanya electoral pels comissis municipals que se celebren el proper diumenge, dia 22. Per aquesta jornada, un total de 6.081 electors censats tindran dret a votar el proper govern municipal de Tiana. En comparació amb les anteriors eleccions locals celebrades el 2007, on hi va haver un total de 5.693, el qual suposa un increment gairebé del 7%. Aquests 6.081 electors queden repartits en 5 col·legis electorals on podran emetre el seu vot, que seran la Biblioteca Camp Baratau, la Catequística, l'Escola L'Olengrada, el local del Parc del Camp de Futbol i Camp Mogas. La L'alcada de Tiana, Emili Muñoz, ha donat detalls del dispositiu preparat per a la jornada del diumenge. Aquestes dies s'està treballant en garantir que totes les taules tinguin els seus presidents i els seus vocals, eh, perquè sempre hi ha alguns problemes, algunes eh, persones que no poden, i avisar els suplents, eh, fi, i això en principi doncs estarà garantit que les taules estiguin composades, si no passa res d'aquí a diumenge. Després, tot de l'operatiu de policia, i de, de seguretat i de vigilància, i dels treballadors municipals, dels funcionaris, que assistiran a tots els presidents de taula perquè tinguin doncs, tot el servei, i la documentació. A les eleccions del 2007, el guanyador va ser el PSC amb el 29% dels vots, seguit de el progrés de Tiana amb un 24% i de Siu amb el 23%. Aquests dos últims partits van pactar i van formar l'actual equip de govern del municipi, amb Emili Muñoz com a alcalde. A més, amb aquesta entesa es trencava amb un llarg període de governabilitat del PSC amb Ferran Vallespinós com a alcalde durant 12 anys. Sense dubte, un dels temes que més preocupa els partits quan s'apropen unes eleccions és la participació. L'any 2007 va acudir a les urnes el 57,9% dels tianens amb dret a vot i, per tant, va haver-hi una abstenció del 42,1%. Es tracta de la participació més baixa en unes eleccions municipals a Tiana des del 1979, Només l'any 1991 es van donar unes xifres semblants a les del 2007, llavors va votar el 59% del cens. La mitjana de la participació des de la instauració de la democràcia se situa en un 68,6%. La participació més alta es va donar a les municipals de 1983, amb un 81,2%. L'alcalde de Tiana ha cridat la població de la vila a que s'acosti a les urnes el proper diumenge. El que hem percebut en aquesta campanya en general és que aquest de 106 global que hi ha molts motius per tenir-lo amb la política com ha anat els últims 4 o 5 anys a Catalunya, no es reflexi també en un moment que no toca que es reflexi, que és elegir els teus representants en el teu poble i que la gent voti, eh? que això és la principal garantia de que les coses puguin anar millor. i una de les grans novetats per a aquests comicis és la presentació de la candidatura de Solidaritat Catalana per la Independència. La formació sobiranista va aparèixer per primera vegada a les eleccions autonòmiques del 2010. Aquesta serà, per tant, la primera vegada que es presentin a unes eleccions municipals. Aquest fenomen ja es va donar a les eleccions del 2007 quan Ciutadans, partit de la ciutadania, va concórrer als comissis. La formació antinacionalista no va aconseguir representació a l'Ajuntament i va provocar que el Partit Popular perdés el seu regidor degut a un traspàs de vots del PP cap a Ciutadans. Finalment, i després de no obtenir cap regidor, Ciutadans es va dissoldre Tiana. Per aquestes properes eleccions podria succeir el mateix entre Esquerra Republicana i Solidaritat Catalana, ja que Esquerra ara mateix compta amb un regidor a l'Ajuntament, i tot indica que pot haver-hi un repartiment dels vots independentistes entre aquestes dues formacions. La candidata del Partit Socialista, Esther Pujol, ha tancat la sèrie de programes especials que ha realitzat Ràdio Tiana per a donar a conèixer els perfils dels candidats en aquestes eleccions municipals. En l'espai d'Issac Salvatierra, Pujol ha manifestat que es veu com la primera alcaldessa de la història de Tiana. No obstant, ha admès que el fet de no ser un dels candidats més coneguts ha suposat un esforç en aquesta campanya perquè la ciutadania la conegués. La cap de llista socialista ha apostat per un desenvolupament econòmic local centrat en els recursos de Tiana i alhora implicar la iniciativa privada i explotar el talent del municipi. Nosaltres el que volem és agafar tots els recursos que té tiana, de patrimoni paisatgístic, de patrimoni històric, eh, de cultura, de la vinya, de productes eh, de, del teixit comercial, eh, implicar també la iniciativa privada i a partir d'aquí començar efectivament a explotar tot aquest talent. D'altra banda, la cap de llista del PSC, Esther Pujol, ha considerat que el fet que Ferran Vallespinós no estigui com a candidat afavoreix un possible pacte d'esquerres per formar govern. No obstant, s'ha mostrat molt crítica amb la gestió de gent pel progrés de Tiana. alhora ha trobat decepcionar en el seu model de govern actual i les seves formes de fer política. Crec que el senyor Muñoz també, específicament el senyor Muñoz, ha jugat molt a tirar la pedra, amaga la mà i després plorar, i ja us podré posar molts exemples, però crec que com ens, anirem, ens anirem de temps no val la pena, i, i trobat decepcionant el model de govern actual. Vull dir, nosaltres plantegem una, tenir un codi ètic. Sobre els possibles resultats de Convergència i Unió, Esther Pujol ha declarat que no creu que la imatge de ciu sigui tan forta com alguns es pensen, sobretot després de les retallades que s'estan realitzant des de la Generalitat. Finalment, sobre Esquerra Republicana ha declarat que es tracta d'un aliat natural degut a pactes que s'han realitzat anteriorment, però ha incidit que de cara a un possible pacte manarà per sobre de tot les qüestions programàtiques. Diana, primera hora. Esquerra Republicana ha presentat els principals punts del seu programa electoral pel que fa a la potenciació i reactivació del comerç. En l'acte, celebrat al celler de les caves per 7, el cap de llista d'Esquerra, Jordi Gost, ha estat acompanyat per l'exconseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Puguet. La principal aposta que ha realitzat Jordi Gost ha estat cap al recolzament del vi i cava que es fa a Tiana. Incentivar aquestes polítiques permetria, segons el candidat d'Esquerra, la dinamització del teixit comercial i alhora portaria turisme de qualitat. Sobre aquesta qüestió, el candidat d'Esquerra creu que el govern actual no ha fet prou feina pensem que no hi ha hagut el, el prou recolzament per, per part de l'Ajuntament doncs, a aquesta activitat que nosaltres pensem que és capdalt per la nostra vila perquè pot eh, relligar eh, tot aquest teixit eh, comercial i que si realment la tirem endavant i li donem empenta com s'està fent des del Consell de la D.O., doncs realment això aportarà molts beneficis per Tiana i eh, pot obrir un, un, un camí doncs, cap, cap, al, cap al turisme, cap al turisme vitivinícola, de petita escala però, però de qualitat. En matèria de comerç de proximitat, l'exconseller Josep Poguet ha manifestat que el comerç ha de donar més serveis i no es pot limitar a comprar i vendre en un escenari actual on l'intermediari té un valor afegit baix i on la competència amb les grans superfícies és gran. En aquest sentit, ha apostat perquè els comerços innovin, detectant oportunitats amb els serveis i horaris que avui en dia reclamen els ciutadans. Sobre les possibilitats de convertir Tiana en un centre de no turisme, Oguet aposta per aprofitar la proximitat del port i l'activitat dels creuers. A l'hora, ha plantejat establir aliances amb Aleia i Badalona. No és impossible pensar un bon paquet de... pels creueristes, que sempre busquen diversificació de paquets, un paquet que agafi doncs tot el tema del del CAT de l'Ella, del centre d'acollida de, de turística, vinculat amb el tema, de, el tema del vi romà, i empalmar amb, amb Badalona i empalmar amb, amb les Caves, Visita Caves. Jo crec que això és un pac guapo, i jo, si fos creorista m'agradaria que aquesta alternativa me la donguessin. Però llavors us hem de creure, això vol dir posar-hi diners... Finalment, l'alcaldable d'Esquerra, Jordi Gost, ha valorat molt positivament la campanya electoral i la resposta que han trobat en els ciutadans. Sobre els resultats de les eleccions d'aquest diumenge, el candidat d'Esquerra s'ha mostrat ambiciós i ha reconegut que tenen l'oportunitat de realitzar un resultat històric obtenint dos residors i fins i tot poder pensar en un tercer. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest diumenge, dia 22, coincidint amb la data de les eleccions municipals, s'inicia la dotzena edició del Festival Antica. El concert inaugural abordarà la música barroca amb les sonates per a violoncel de Luigi Boccherini a càrrec de la formació La Ritirata. Una novetat de l'edició d'enguany del Festival de Música Antiga serà l'oportunitat que tindran les persones cegues o amb discapacitat visual per descobrir de manera tàctil els instruments utilitzats pels intèrprets. Per aquest concert inicial, la formació de la Ritirata, sota la direcció de José Chuobregón, pretén mostrar al públic més exigent les claus per entendre els criteris musicals i estètics que cada compositor va experimentar en la seva època. El codirector del festival, Jorenç Blasi, ens parla d'aquest concert inaugural. Podem dir que fem un bon entrant, un molt bon entrant amb, amb Luigi Bocherini, amb un, amb quartets amb, amb una sonata amb un quartet de, de violoncel, que a més a més té la, la característica de que el, el José Chuo Obregón, que és el, el violoncel i la, el director artístic, toca amb un violoncel autèntic del 1700. Hi haurà una guitarra barroca que la tocarà l'Enrique Solini, que és un dels grans intèrprets de, de la música barroca, doncs arreu, no? D'altra banda, cal destacar que per aquesta edició el Festival de Tian Antica ha preparat una novetat important. En aquest sentit, donarà l'oportunitat a les persones invidents o amb discapacitat visual a que puguin tocar els instruments que han sentit en el concert. Aquesta descoberta tàctil consistirà en la descripció dels instruments de la formació, la possibilitat de descobrir les seves formes a través del tacte i gaudir dels comentaris de l'interpret sobre la construcció, història i característiques específiques. Un cop acabat el concert... Doncs tenir un, un petit eh, en contra doncs, amb les persones cegues perquè puguin tocar, perquè puguin escoltar de prop i diferenciar els sons i a més a més l'intèrpret mateix li explicarà quina és la història d'aquest instrument. I això serà doncs res breus moments i això només està dirigit òbviament a persones que tinguin la disminució visual. Aquest concert, que tindrà lloc a la sala Albéniz, serà l'únic de pagament dins del festival. Les restes seran gratuïts i se celebraran a l'Ermita de l'Alegria el 28 i el 29 de maig. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pel partit que jugarà el bàsquet Tiana davant el Corbera a la fase final del Campionat de Catalunya. D'altra banda, el vòlei després d'aconseguir l'ascens sense haver de disputar la fase de promoció, voldrà donar una bona imatge a les jornades que resten. Comencem amb el bàsquet Tiana, que el dissabte a partir de les 6 de la tarda jugarà a la pista del Corbera a la tornada de la semifinal del Campionat de Catalunya. Els jugadors que entrena el Sergio Scorihuela arriben a aquest partit amb una renda de 7 punts aconseguida a l'anada. Per tant, els tianencs jugaran el partit amb un avantatge inicial que els hi dona el marcador però que no es podrien confiar si volen arribar a la final. En aquest sentit, Scorihuela no es veu encara la final i més encara quan té la baixa del pivot titular. Sentim les seves impressions. Hay que jugarlo y a ver cómo llegamos puede ser que recupere a mi pivot de estrella que todavía no lo tengo entonces, bueno, ahora vamos a su campo y no sé, claro, puede ha de canviar molt la cosa, ¿no? de quan jugues de local a visitant, però a veure què tal. Jo supongo que si conseguim passar el partido de Corbera, la il·lusió ara que la il·lusió ara que jugar la final, no sé, no crec que hagi un favorito claro. En futbol, el Centre Cultural i Esportiu Tiana torna a la competició després de no tenir partit de lliga la setmana passada. Els blaugranes visiten la pista de la Salut Peregol, que es troba als últims jocs de la taula i cabesarà de categoria. En futbol sala, la Conreria disputarà l'última jornada de Lliga a la pista de les fonts. Els tianencs no s'hi juguen res i es troben assentats des de fa moltes jornades a la part mitja de la classificació. I acabem amb el vòlei Tiana, que la setmana passada es va assabentar del seu ascens directe després de la reestructuració de la lliga de vòlei. D'aquesta manera, les Tianenques jugaran els últims partits de la fase final sense la pressió d'haver de guanyar cap dels tres partits que falten. A Aquest cap de setmana jugaran el primer d'aquests partits a la pista del Sant Just. Segons el coordinador del club, en Ricard ho aprofitaran per provar-se amb equips de la seva mateixa categoria. El partit es serà gran jugant doncs, perquè les noies doncs, els agrada jugar vòlei més carrer res eh? I... i seguirem jugant-los i això servirà, doncs, bueno, per saber també on, ta, on estem, perquè el jugar bueno, contra equips de primera divisió, doncs, ens, ens ens posa en situació de saber doncs, quin és el nostre nivell i, com, i què ens trobarem, no? Però i ja dic, seguirem entrenant durant tot tot aquest mes i, i fins que acabin aquests que queden, queden, ara acabaran tres partits més. Radio Tiana, Notícies el temps. Hola, molt bon dia. Avui, situació meteorològica que sense complicacions de fet, tindrem un dia pràcticament idèntic al d'ahir. ha de el sòl durant bona part de la jornada. I com a molt, aquesta tarda poden aparixer alguns úvols prims que seran poc importants i que en cap cas no ens han de deixar precipitació. També poden aparèixer alguns núvols baixos a prop de la serrada litoral, però tampoc esperem pluges. Els vents seran fluixos, vents de mar cap a terra, del sector est, bàsicament, i la situació marítima estarà dominada per la marrissada de marins de Marjol a tota la costa de la comarca. Les temperatures avui tampoc han de variar gaire, en tot cas podríem pujar una miqueta a les diurnes, però vaja, poca cosa, petites oscil·lacions, dintre d'aquesta situació de monotonia, com dèiem, i de pocs canvis pel que fa a les temperatures. De fet, de cara a demà, esperem que el dia sigui semblant al d'avui, Dominarà el sol durant bona part de la jornada i altre cop amb màximes que oscilaran entre els 23 i els 25 graus aquí el Maresme i amb unes mínimes per sobre dels 10 graus fins i tot per sobre dels 15, especialment a prop de la costa. Els vents continuaran demà fluixos de direcció variable i la situació marítima tranquil·la. Demà passat diumenge hi haurà petits canvis. Al matí farà sol però a la tarda s'ennuvolarà fruit de les tempestes que descarregaran cap a l'interior i que poden arribar al perill litoral, però d'entrada no esperem que arribi a ploure aquí a la costa. Si arriba alguna cosa, quatre gotes mal contades i poca cosa més de cara a la tarda vespre del diumenge. A banda d'això, les temperatures diumenge no han d'experimentar massa canvis, poden baixar una mica, però són descens molt poc important i de fet, de cara a dilluns, comencem la nova setmana novament, com demà, amb un temps tranquil, assolellat, i amb temperatures que la mica que puguin baixar a diumenge tornaran a pujar de cara a dilluns. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. Aquesta nit, a les 12 en punt, finalitza la campanya electoral d'aquestes eleccions municipals. Diumenge, 6.081, tianens estan citats a les urnes dels 5 col·legis electorals on podran emetre el seu vot.